Ако се разхождате покрай витрините на магазини и кафанета в София, ще видите, че почти навсякъде има обяви. Търсим студенти за продавачи, сервитьори, камериери, спасители за плажовете или просто даваме работа на морето преди всеки летен или зимен сезон излиза въпросът защо има недостиг на кадри в туризма. Задаваме го и ние с репортерката Мила Младанова, която е в студиото. Откъде трябва да започнем в а, отговора на този въпрос, Мила? Защо ги няма кадрите? Предпочитат да работят лятото пак в сферата на услугите, но в Европа или пък студентските бригади в Штатите? Само да кажа, че 92 000 са пряко заетите в туризма. Това са данни на Министерството. А 300, хи, над 300 хиляди са работните места, които туризма може да осигури. Ами всички знаем, май като туристи го изпитваме на гърба си, че проблема с кадрите не е от последната година, нито от последните пет. Приватизацията, строителството на нови хотели, постоянно нарастващия им брой доведе до глад за подготвени кадри обаче. В същото време вътрешните проблеми на сектора, кризата в економиката задълбочават да този въпрос. Това ми е личното мнение, а всяка година смятам, че се намира временно решение и бизнеса се справя някак. Затова поканихме Людмила Ненкова, дългогодишен експерт и менеджер в туризма. Как изглежда преди летния сезон този проблем, госпожа Ненкова? Добър ден! Добър ден! Този проблем ми изглежда още по-тежък, отколкото до сега. Вие, аз ми се добре го очертахте... Макар и да не сте специалист сигурно в туризма, нещата се Съсигурно. виждат много ясно. Проблема е изключително, изключително сериозен. Бяха заделени и бяха вложени много пари да изграждане на материалната база, която сега е в едно много, така бих казала добро състояние. През тази година очакваме голям брой туристи, сериозен ръст, но проблема с кадрите не е само, че остава като най-важен, но дори се задълбочава. Той е на всички нива, бих казала абсолютно на всички нива. От изпълнителските кадри, през средните управленски кадри и до висшия менеджмент също. В кои професии е най-голям недостигът? Трудно е да, да се каже в кои. Разбира се, традиционно приготвачите. Това е непрекъснат глад за кадри и така е от десетилетия, не от сега. Но напоследък е особено голям проблем. Много сериозен проблем се очертава на рецепцията при администраторите. Фронт-офис мениджърите, но и обикновените администратори. Липсват кадри, които са подготвени професионално отношение и главно кадри, които да владеят езици, които да знаят езици. До знае се малко английски и оттам нататък нищо което е много сериозен проблем за тази професия. На практика вие говорите за проблем, свързан с прекъсването на връзката между образованието и бизнеса. Имате ли идеи как това може да бъде преодоляно? Смятате ли, че, например, трябва да бъдат удължени стажовете на студенти по туризъм? Да, във съжаление връзка почти няма. Трябва да го кажем откровенно и открито Връзка между образованието и практиката, такава изградена връзка, целенасочена връзка, липсва, защото няма партньорство между двете институции. В чужбина, в тези учебни заведения има партньорство с бизнес, но и самия бизнес е много по-заинтересован от това партньорство. Тук някакси нещата не се развиха по този начин. Другия сериозен проблем е, че в самите образователни програми липсват продължителните стажове, и то истинските продължителни стажове, реалните стажове, а не тези, които просто се доказват по някакъв начин, че са... Ама чакайте, реални стажове, които да са платени или неплатени защото ако университетите започнат или колежите по туризъм започнат да ви захранват с безплатни кадри, които вие да, на практика да използвате на а, латински думата експлоатирате <А> в целият, целият, целият горещ а... сезон тогава? За, по, не, платени, говорим или, за или продължителни платени. платени стажове. Именно за платени стажове, но продължителни. Ако тези стажове са от 2 до 6 месеца, както се правят в нормалните учебни заведения, в чужбина, в добрите учебни заведения, ако тези стажове са такива продължителни, те са изградени на база на партньорства с бизнеса, разбира се, че ще бъдат платени. Никой до... не говори за нещо друго. Дуалната система на обучение... Ще създаде ли по-добра връзка между бизнеса и между образованието? Дуалната система е определено една стъпка. Тя не е панацея. Тя не е нещо, което ще реши цялостно въпрос. В никакъв случай. Но това е една много сериозна стъпка, тъй като дуалната система започва в във... Тя, тя се прилага в средното обучение, в професионалните училища, а ние, както виждате, страдаме страшно много от изпълнителски, от липса на изпълнителски кадри, подготвени изпълнителски кадри. Тя ще даде възможност на учениците, още в процеса на обучение, да почувстват работната среда, да се свържат реално с реални работници в тази среда, с менеджери, да усетят фирмената култура и заобщо да изградят. Уседи си някои навици, които те сега въобще нямат. Вносът на кадри, както беше казано от Молдова и Украина, възможен ли е? Има ли действително подготвени кадри, които да могат да работят в българския туризъм и в българските условия? Вноса на кадри от тези държави ще бъде пак някаква малка стъпка. В никакъв случай няма да бъде цялостно решение. От там, вероятно, ще се внесат Кадри, които са с ниска квалификация, които обаче на нас не липсват. И затова колегите толкова настояват да се либерализира този внос, чрез либерализиране всъщност на режима, а, на разрешителния режим, като си базирате на опита на Гърция, която, например, използва твърде много кадри от този тип, от Македония, да рече. Или от България, а... или от България. Да, студенти, или от България, много български които предпочитат но... да работят там. Да, но дадах пример с кадри от Македония, тъй като Македония не е член на Европейския съюз. Нали, тук е голямата трудност ние да привлечем кадри от държави, които не са членове на Европейския съюз и които имат нисък стандарт, за да можем по този начин и да ги привлечем. Ние няма как да привлечеме кадри от държави с висок стандарт. По понятни причини. Бизнесът има ли нагласи, желание, старание да мотивира българите да останат на работа в България? Има ли такива усилия? Има такива усилия. Много колеги вече полагат целенасочени усилия в това отношение. Значи това трябва да стане политика. Политика на държавата, но и политика на бизнеса. Политика на всяка една фирма, а не само на държавата. А, има вече фирми, сериозни фирми, които просто изграждат и следват такава политика, колкото и да им е трудно и колкото и средства да им струва. Аз ще ви дам веднага един пример с най-голямата варнянска хотелиерска верига, Грифит Хотелс, а, наш колега, който проявява много сериозно така, правилно отношение към този въпрос. И си изгради даже център за професионално обучение. Собствен център за професионално обучение. За да може по-успешно да решава проблема с кадрите. Защото за него, както и за други колеги, е ясно, че кадрите са тези, които определят туристическия продукт. Сега не е никаква тайна това, че материалната база изпреварва а, обслужването. И това, че. А, на практика има добре изглеждащи хотели и кошмарно отношение на кадрите, които работят вътре, към клиентите, т.е. към туристите. Какво според вас трябва да се направи в тази посока? Трябва да се изгради да се следва целенасочена, последователна политика за задържане и развитие на кадрите кадри че трябва да се мотивират. Ама на Те кои трябва кадри? да показват които... да които развиват на това работно място, могат да правят кариера там. Много е трудно. Въпросът е защо? в отношението, отношението, което получава един клиент-турист в Гърция, в Турция или в други европейски вече страни, е много по-различно от отношението, което получава в българската туристическа реалност. Веднага си личи. Да кажем, не се усмихват хората, които обслужват или на рецепцията. Това как ще промените? Знаете ли, аз много пътувам и правя непрекъснато такива сравнения. Аз мисля, че ние си пак абсолитизираме по няколко нещата. Не стоят точно така нещата. Ние имаме прекрасни примери и у нас и в същото време имаме прекрасни примери и в чужбина, но и не толкова добри примери в чужбина. Верно е, че нашите хора, тук сте права, нашите хора не умеят да се усмихват. Дори когато трябва да откажат някаква услуга или отговора не винаги е положителен спрямо клиента, но някак някакси умението да се комуникира у нас не е освоено. Това не се учи достатъчно в учебните заведения, нито пък после в самите фирми. Добре, това отново ни връща към образованието, но последно с едно изречение. А вие как си обяснявате това, че младите хора, които а, искат а, да си изкарат някакви пари а, през лятото, предпочитат да отидат навън, да правят това, което биха могли да правят и в нашите големи курорти? има няколко основни причини в това, в това отношение. На първо място това е равнището на заплащане, равнището на работна заплата. Когато хората решават къде да работят, те гледат абсолютната стойност на работната заплата и много малко мислят за това, че тази стойност е свързана всъщност с стандарта на живот, а оттам и с разходите. Но това се вижда по-късно. На, на второ е място първо. сезонността. Нимаме силно изразен сезонен характер, ясно и при морския туризъм, и при планинския туризъм. На трето Място, аз бих поставила любопитството на българина. Желанието да добие повече опит, да се запознае с други хора, да види други страни, това. Това е куба фактор, който навсякъде действа особено много у нас. И на четвърто място, нещо за което много малко се говори, но аз много сериозно така стигам до този извод, когато правя сравнение, въпроса за подражанието. Ние обичаме да подражаваме на съседа, на приятелката, на роднините, на тост на оня, които са заминали вече в чужбина и считаме, че ако ние останем тук, едва ли не ще бъдем второ качество хора. Има едно такова, един такъв момент, една психоза, ти. Говорихме с колегите на тая тема. когато намерят чудесно заплащане тук, пак считат, че е по-добре да, да си потърсят късмет в чужбина. Добре, аз ви благодаря. Ще се с времето. Благодарим ви, Людмила Ненкова, експерт и дългогодишен менеджер в туристическия бизнес мода, любопитство, да излязат извън граница. Парите, които получават, изглеждат повече в първоначалния си вариант. Може би не си дават сметка, че стандарта на живот там е по-висок и ще изхарчат една по-голяма част от това заплащане, с което са привлечени извън граница. Това са част от обясненията, защо кадрите от България изтичат към съседните туристически държави. Поглед сега обаче към един немаловажен детайл. Условията на труд. На телефона е Наташа Михова от Синдикалната Организация по туризъм и търговия. Добър ден. Добър ден! Добър ден! Здравейте! Известни са проблемите. Предовареност, работа без договор, лоши условия на труд, ниско заплащане. Как изглеждат нещата от ваша гледна точка? От наша гледна точка те изглеждат много зле и считам, че се опитваме да направим всичко каквото е възможно. Посредством колективното договаряне, посредством нашите подходи синдикални сигналите до инспекцията по труда за нарушение на трудовото законодателство. Всъщност, Но... има ли изобщо колективно договаряне, когато говорим за студенти, които се набират, рекрутират? Започнахме с това с табелките по да. магазините в София. Търсим да. си човек за работа на морето. Стига ли се до договори? Какви са вашите наблюдения? Ами вижте, аз конкретно говоря за тези колективни договори, които ние изключваме на национално ниво с туристическата камера. А, и там има клаузи, с които, които се говори конкретно, какви трябва да бъдат условията на труд, какво трябва да бъде заплащането. И е, съответно, отделните е, структури подписват е, свои, е, когато има синдикални е, организации, подписват свои, е, свои колективни трудови договори. Що се от нас за студентите, вие говорите за по принцип за липсата или наличието на. Е, трудови договори. Да, имаме има ли яснота за които... тази картина? Точно това да. е въпросът. Да. И тук бих казала съвсем точно и, и ясно а, да, се, да се разбере, че на практика се използва незнанието на младите хора и а, не се случват договори. Според данни, публикувани в пресата, 250 хиляди са работещите непълнолетни, т.е. непълнолетни деца. Да. До 18 години са а, деца. Това отговаря ли на данните, с които вие разполагате? Става дума за наистина използване, пак ще кажа латински еквивалент на използване и експлуатиране на децата, предимно в семейен бизнес, замеделие, сезонна работа, туризъм. Вижте, ние не водим статистика за това, тъй като а, те не са в нашия обхват, но те са на нашето внимание като нарушение на трудовото законодателство и единственото, което можем да правим, това да отправим сигнали до инспекцията и съответно да се правят проверките на място. Още един а, елемент а, на страницата да. на главната инспекция по труда. Попаднахме да. информация, да. Парадоксално за мене, че те приемат сигнали от работещи за нарушения правени от техните работодатели само да. ако работещите все още работят на договор в съответната фирма. Да. Тоест, сезонните работници, ако работят без писмен договор или вече им е свършил а, месец а, да. работа, това означава, че те изобщо нямат никакви защити от главна инспекция на труда. Е, има, има обяснение. Ако да, са освободени, да. а преди това не са имали договор, а са били на някакъв э, договорка, да. срок или устна, да, да, договорка. устна договорка. Това означава напълно невидима картина за точно този тип сезонна работа, за която говорим в момента. Е, ми за това говорим и за сивата економика, на която трябва да се сложи най-после точка и има възможности за това. А... Осмеляват ли се хората да сигнализират и защо се съгласяват да работят при тези условия? Против ами, правилата. Те се съгласяват да работят за това, защото а, нямат средства и това е начин за препитание. За да отидат децата да работят, ясно е, че те изкарват някакви пари, с които се издържат. А, освен това, вие ме питате дали сигнализират. Аз мога категорично да кажа, че е много трудно да мотивираме хората. Те се обаждат при нас Даже някога не понякога и в повечето случаи не си казват имената не си казват обектите, където тези нарушения се правят. И при това положение за нас е трудно да направим съответните сигнали. Добре, аз ви благодаря. Благодарим ви заедно с репортерката Мила Младенова, Наташа Михова, Синдикална организация по туризъм и търговия. Секунди, за да включим един глас, който има опит на практика като сезонен работник в сферата на услугите по българските курорти. Ще запазим анонимността на този глас. Добър ден! А, кажете ни, а вие а, сте работила в сферата на туризма именно като сезонен работник? А, а, къде? Какво сте работила? Какво е отношението към работещите от страна на управители, собственици на заведения? Работила 16 и годишна в сферата на туризма, най-често в морето, по-скоро главно към морето. Работила съм на Сънчък, Бля, и още няколко по-големи курорти. Най-често в сферата на ресторантьорството. Какво е отношението от страна на работодателите? А, има ли според вас нарушаване на трудовите ви права? А, имало ли е такива случаи? Имало, имало е страшно от такива случаи, в които договора ми в кавички пише, че трябва да работя като рецепционист, примерно, и това ми се е наладало. През което рецепционист ставам в студенна на кухня, ставам сързито, ставам честачка и и в крайна сметка казвам, че въобще не си знам правата. И никой не ми е казал, че в крайна сметка това не е помощта мечешка услуга. А осъзнавате ли, че това, че вие не си знаете правата, не ви унивинява и преди, да, да, ам... преди това би трябвало да се консултирате също така? Да, така напълно е. трябва да се консултирам, като вначално се попадам в един кръп, в което си въобще не можеш да изглеждаш. Това е затворен кръг, казвате. Ние всъщност чухме потвърждение на това от Синдикалната организация по туризъм и търговия. Малко хора сигнализират, малко хора знаят предварително и да не знаеш не е вина, проблема е дали обществото е в състояние да защити хората и младите си хора. А, мой добър приятел, който се занимава тук с изкуство, половин година работи като рецепционист в хотел, но в Франция. Не би го правил тук заради липсата на условия на труд. Затова, това нека да ви попитам, вие смятате ли, че само заради по-доброто заплащане, младите хора и студентите предпочитат да работят същото в а, Европа? Никога не съм смятала, че е заради доброто за заплащане. За мен заплащането ми на 17 години беше достатъчно добро, колкото заплата, който в момента изгарвам и удобре, като човек, който работи професионално и вече се води от правител. Не е да заплащането. То е риск, печели, рисък, дали ще попаднеш на коректни работодатели, дали ти ще си коректвани към тях, или ще обратно. То, те няма да са коректни, ти ще си коректвани и ще си биш коватато постоянно. По-скоро е зарази това, че повечето хора не искат, повечето -по хора не искат да работят с вас, защото е, примерно са чули от някой приятел, дава човек, аз че дохеди къде си и се връщам 20 кг. Първо, всичко, което обещали, не беше така, всичко, което от му държаха от е <съкълт> Сега. Просто се медват така. Работа като сервитьор в ресторант или на бар, свързана ли е с някакви рискове и смятате ли, че имате достатъчно защита от държавата, когато започвате да работите това? Рисковете са професионални, ако да, е, някой си я, примерно, аз мога да го изготвя, защото. Принципно, аз трябва да правя оборотната човек, като да се държи отвратително и мога да се заплати възможност както и с пистолет. И в такива случаи, ако трябва да се честно, нямаше възможност да звънеш примерно на 112, но изможностия човек за тебе е колегата че. Надявам се, ако има такъв. Така че, рисковете са по-скоро професионални смисъл, съм страшна страна на клиентите, тъй като не знаеш кой ще дойде пред тези и не знаеш кой е обследвай. А чувствате ли се защитени от работодателя? Или той ще каже, няма обслужваш всички и няма значение, че този човек е пиян, защото на мен ми е важен, както казвате, оборота? Аз съм имала късмета поне в това отношение. Няма значение пиян или не. Това лично аз съм го чувала, когато нещо има. Първият човек, на кого съм звъняла, ако няма николко мене мен, е бил работодател. И в такива случаи наистина са страшно адекватно. Какво става, когато се разболее един сезонен работник? Сигурно ви се е случвало. А... А... Това, не е, това не е позволено. Просто в моята да работа се разболявам. Няма болест. Няма болест. Тя съм ходила с... Била на операция и да съм ще вето на работа, без значение. Така ли е и за заразни заболявания? Това означава ли, че а, можем да говорим за явление персонал, който е болен и а, на практика работи в заведенията за обществено хранене и туристическите обекти? Да, рисковете са големи. Видимо, може въобще да, налич... да не му на този човек. Но... Има големи шанс по човека да си е болен. И последно, ако сте в трудова ситуация, която е застрашаваща, а, има ли към каква държавна инстанция да се обърнете? Знаете ли това? Не, я... Принципно има държавна инстанция, към която може да се обърнеш, но тъй като няколко пъти вече съм спадала на. В такива случаи, аз лично си наемам адвокат и си отправяме с тъм работодателна и обеспечения. Благодарим Ви, благодарим Ви за този споделен опит, както и на Людмила Ненкова и Наташа Михова. Благодаря и на репортерката Мила Младенова. Съм беше важно последното изречение, че момичето е направило своите изводи че си найма адвокат. Също така не бива да генерализираме, че всички работодатели имат такова отношение.